Du lytter til Radio 247, den originale taleradio. <laughs> Velkommen til Hitlers Eseløer med Jarl Cordova. Velkommen til programmet Hitlers Eseløer, et program om bøger om den 2. verdenskrig. Mit navn er Jarl Cordova.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 Det vi hørte her, det er Polens smukke sang. Det er en sang, der blev skrevet i 1797, da polske tropper i Italien blev samlet under general Jan Henrik Dabrowski for at genoprette det. Polske hjemland, som var forsvundet to år tidligere under den sidste af Polens tre delinger. Sangen lyder, Polen er ikke forsvundet så længe vi lever. Hvad fjendtlige fremmede magter har taget fra os, generåber vi med sabel. Mars, Mars, Dabrowski til Polen fra Italiens land, skal vi under din kommando genforene nationen. Operationen den lykkedes ikke for Damrowski i den omgang, selvom det, der kom jo en fin nationalsang ud af det, og der skulle gå 120 år til, før Polen men landet fik kun knap 20 år i fred, før man igen blev truet af landets gamle fjender, Tyskland og sovjet der den 24. august 1939 havde sluttet sig sammen i den hemmelige hitler stalin pagt eller Molotov-Ribbentrop-pakt, hvor de to totalitære lande havde fordelt den unge stats land imellem sig. Først overfald Hitler og Polen fra vest den 1. september 1939, og så efter nogle uger den 17. september, der rykkede Stalin endda uden at erklære krig ind i Polen fra øst. Fem dage senere den 22. september, ja, der kunne Sovjet- og Nazi-Tyskland holde fælles sejrsparade i den nye grænseby Brest-Litovsk. Polens fjerde deling var fuldbyrdet. 420.000 polske soldater havnede i tysk krigsfangenskab. Her var 18.000 officerer, men hertil kom i alt 240.000 polske soldater og nonkompetanter, som røg i sovjetisk fangenskab. Blandt dem var 10.000 polske officerer. I den næste times tid skal vi høre om disse 10.000 polske officerer samt 15.000 blandt andet polske tjenestemænd, som pludselig forsvandt i foråret 1940 og som kom til at skabe visse problemer i de allieredes forhold. Disse i alt 24.700 polakker's triste, barske skæbne er omdrejningspunktet i den tyske historiker Thomas Urbans bog. Katin 1940, historien om en forbrydelse, der er oversat af Jens Elekær og udkommet på dansk på forlaget Elekær i 2017. Og jeg kan så endnu en gang byde velkommen til dig, kommandør Poul Gros. Du har blandt andet været militærhistoriker på Forsvarsakademiet, været forsvarsattaché i London, og i dag er du også rejseleder i firmaet Kulture, så har du jo skrevet en bog om krigen i Østersøen 1939-45, som vi har talt om i et tidligere program. Velkommen til, Paul. Tak. Du har jo rejst en del i Polen og har jo længe interesseret dig for landets militære og politiske historie. Og du kender også til denne øh, grumme fortælling, der jo øh, stadigvæk skaber øh, visse øh, skæl og strid imellem Polen og, og den naboer. Allerførst, hvad synes du egentlig om bogen? Ja, jeg har en forkærlighed for forfattere, som ved noget om emnet, de skriver om. Det er en særdeles velskrevet bog. Forfatteren har været Øst-Europa-korrespondent i knap 25 år fra Syddeutsche Zeitung. Bogen kommer vidt omkring i dette meget komplicerede emne, som vi to i den næste time skal prøve det ikke så godt som muligt. Ligesom i en krimi kunne man spørge, hvem er morderen, og det har forskellige historikere forsøgt at give et bud på, men nu har vi uiggen drivelige beviser på, hvem det er. Indtil for nogle år siden var det stadig en trossag om sagen, og sagen var i den grad politisk inficeret. Vi kan nok ikke vente med at afsløre morderen i slutningen af udsendelsen. Nej, ah, det går vist ikke. Men beretningen om Katyn kan minde om de russiske dukker med Trivushka. Der er hele tiden en ny dukke indeni, der er hele tiden en ny historie inde i historien. Men vi skulle måske lige have lidt polsk historie på plads. Polen blev delt tre gange i 1772, 1792 og 1795, og 1795 det var lige med udslettelse af Polen. Det østrig-ungarske kejserrige havde en blød besættelse af den sydlige del af det, det der hed Galicien, med Krakow, eller Krakow som hovedstad. Hver stod du til nordpå, den vestlige del var besat af Prøjsen eller Tyskland, og den østlige del var besat af Rusland. Her var tale om en hård besættelse, og polakkerne var nok, ifølge besættelsesmagterne, et genstridigt folkefærd. Allerførst skulle man tale lidt om det her Katyn-begreb, fordi det dækker jo over flere steder. Hvis man kigger på bogen forside, så kan man se, at der er sådan tre kors. Det er sådan et billede af et mindested. Rakov, Katyn og Midnøj. Og det er jo så tre begravelsespladser i, i, i virkeligheden. Og hvad kan man sige om det? Ja, katyn dækker i virkeligheden over hændelser for knap. 25.000 mennesker, men man fandt lidt over 4.000 lige i Katyn, så derfor har Katyn lagt navn til det hele, til det, der er foregået i alle lejre. Og det er jo det, man finder først, kan man sige, så det er ligesom det, der har været ja. strømpil for resten. Det officielle polske tabsal, altså, der var jo nogen, der så undgik deres skæbne, men man startede med 25.000, men antallet af myrdede personer på det officielle den officielle polske liste siger 21.857, der bliver mørtet af 8.000 fra de styrker og 6.000 fra politiet, cirka. Der er to hudmistænkte, Paul Grus. Hvem er det? Vi har Hitler på den ene side og Stalin på den anden side. Og siden har man stridet om, om det er Sovjetunionen, der har slået de her ihjel eller om det er tyskerne. Ja. Nach 18 dagen krig, konnte das Oberkommando der Wehrmacht melden, der feldtug in Polen er beendet. Der Oberbefehlshaber des Heeres, Generaloberst von Brauchitsch, zeichnet besonders verdiente Soldaten aus. Am 18. Tage des Feldzuges trafen sich in Brest-Litovsk die deutschen Truppen mit den von Osten anrückenden sowjetrussischen Formationen. Det tyske urevig, der fortæller, at efter 18 dages krig i Polen, at Verdeparkens overkommando melder, at det såkaldte polske fæltog nu er slut, og at tyske og sovjetiske styrker mødes ved byen. brest litovsk hvor man i øvrigt afholder en fælles parade, efter at de to magter, ifølge urebyens bikker, er blevet enige om at ignorere de vestlige demokratiers fromme ønsker. Poul, nu har man jo delt Polen øh, mellem sig, og man har en masse krigsfanger. 180.000, her er cirka 8.500 officerer og 6.500 politi- og gendarmeriofficerer. Hvad gør man så ved dem? Lige så snart krigen er slut, så aftaler tyskerne og russerne at bytte fanger. Så alle dem, der er hjemmehørende i den vestlige del af Polen, de bliver overført til Tyskland, og alle dem, der er hjemmehørende i det østlige område, de bliver overført til russerne. Og så har du jo nogle lejer, nogle altså, og det er jo, det er jo så en KVD, og skal du måske lige forklare, ja. hvad en KVD er. En KVD er Sikkerhedstjenesten er i er Sovjetunionen, Nordrøten altså, er Sarjat binutrich Djell, altså Folkemyndighedet for indre anlægner. De får ansvaret, fordi det er uh, cirka 25.000 mennesker, og de etablerer uh, tre hovedlejre i uh, Sovjetunionen. Uh, den er ene uh, uh, hedder Stortobelsk, og, Bilsk, uh, og uh, så er der noget, der hedder Karsjolsk. Uh, det er Gedebukkebjergene. Uh, det er det, vi kommer til at tale mest om. Og så er der nogen i Ostjaskov, uh, i uh, den by, der dengang hed uh, Kaliningrad, men uh, nu, i, uh, nu hedder den Tver. Hvad, hvordan har de der polakker, man nu har opmarkineret, eller hvad man skal sige, i, i de her lejre? Øh, russiske fangelejre, det lyder jo ikke specielt det behageligt, det har vi jo ikke de store gode øh, fanger med. Øh, Sovjetunionen i 1939 var et yderst tilbagestående land. Man havde siden øh, 1914 haft øh, en verdenskrig to revolutioner. Æh, borgerkrig, hungersnød, tvangskollektivisering og bagefter udrensninger. Så det var et tilbagestående land materielt, uddannelsesmæssigt øh, osv. Og, og der var ikke noget, der kunne sammenlignes med vestlig Standard. Så det var ganske skrækkelige forhold, de her mennesker bliver interneret under. Og polakkerne kalder det selv sådan humoristisk for Hotel Bristol. Altså der er jo ikke tilstrækkeligt sovepladser, der er ned til 40 minusgrad i nogle af de uopvarmede ja. barakker. Der er ingen bade, der er ingen vask, der er utilstrækkelig og dårlig kost, og der er vandmangel. Og fangerne de kunne jo så skrive til et, noget, der kaldt for Gorki-rekreationshjem, og så var der sådan en gennemgående øh, censur af brevene. Men, men Beria, øh, som jo, Beria, som jo er sat i spidsen for en KVD, han går jo sådan rimelig til med, med de her polske fanger. Hvad er, det, hvad er det, der skal til? De skal jo de skal forhøres blandt andet. Ja, øh, de skal afhøres, og så vil han gerne have dem øh, øh inddelt i tre kategorier. Og for mange af dem var han klar over, at det var klassefjender. Altså det er de personer, som volder de kommunistiske styreproblemer. Det er meningsdannere, embedsmænd, politi, officerer, præster, lærer, folkmænd, universitetsuddannelse, og så selvfølgelig godsejere, fabriksejere, store går. osv. Så det er dem, der er fjender af systemet. Og han har været chef for NKVD i 16 måneder, da vi når til den 5 marts 1940, og der kommer han så til Stalin med, uh, officielt er det til politbyrået, han kommer med noget, men der er jo ingen tvivl om, at det er Stalin, der bestemmer alting. Og jeg har tilfældigvis en, medbragt en kopi af forsiden af den rapport, han kommer med. Han kommer med en fire-siders rapport, som er yderst hemmelig, og der står... Uh, så en anbefaling fra NKVD om, hvad man skal gøre med de der 25.000 mennesker, som befinder sig som, han bruger ordet krigsfanger, selvom der ikke er en krigstilstand, men han bruger ordet krigsfanger, og så dem, der er i fængsler i Ukraine og Hvide Rusland og i den russiske socialistiske sovjetrepublik. I den her udkast til en hemmelig befaling, det er, der taler om en uundgåelig foranstaltning overfor disse inkarnerede uforbedrelige fjender af, af sovjetmagten og øh, og han har en øh, skal sige, en, en, en løsning på, på det han opfatter som problemet, for de problemet er vel at, at han øh, at de udgør vel en sikkerhedsrisiko. Det er i hvert fald lidt, det er vel lidt af argumentet for øh, hvad skal man sige, den løsning på det der han opfatter som problemet. Ja. Uh, så han anbefaler anvendelsen af den højeste strafbeskydning. Og det, man kan se på det her dokument, det er, at der var to, der var fraværende, da politbyrået havde mødet, men Stalin skriver under øverst. Derefter var der så Molotov og så Jan. De to, der ikke er til stede, det er Kalinin og Gaganovic, og der bliver så tilføjet på dokumentet, at de har givet tilsavn om beslutningen. Hvor sikre er vi på, at det er det rigtige dokument, det der på en kurs? Det ved vi nu, fordi det oprindelige dokument, det har været opbevaret i pengeskabet hos generalsekretæren for Sovjetunionens Kommunistiske Parti. Så det er gået i arv. Alle har vidst, at det her, det var en uhyre varm politisk kartoffel. Så det har ligget simpelthen i pengeskabet hos den øverste leder i Sovjetunionen. Og når man læser Thomas Urbans bog, så er jo forklaringen på, at B.A. vil egentlig gerne have at værve nogle af de her polske officerer. Øh, men og han, vil, han foranstalter siger, et, et forhør af hver enkelt, og der er et dossier på hver enkelt, altså en, en rapport. Øh, og problemet er, at han kan, der, der er meget få, øh, man ligesom kan, kan værve til den sovjetiske sag. Øh, de, Polakkerne de er simpelthen stadig, og de opfatter øh, Sovjetunionen som fjende, fordi de angrebet deres land i øvrigt uden at have glade krig og der er ingen der vil være informanter, så han, han står med nogen, hvad skal man sige, med problem og det løser han så på, på den her måde. Men altså øh, på Sovjetunion, det er jo i hvert fald på overfladen i retssamfundet var der ikke en proces, øh, fik de. Dømte man ikke sådan en oplæst en dom, eller hvad? hvad Stalin ville gerne have, at det udadtil så ud, som om det var en retsstat. Men, men når der havde været de der store udrensninger i slutningen af 30'erne, så var dommen, den var altså aftalt på forhånd. Så selve retssagen var skuespil. Og retfærdighed i Sovjetunogen, det er der mange, der ikke er klar over, men det blev defineret som det, der tjener arbejderklassens interesser. Så der var ingen retssager. Hvem skulle så udføre den her beslutning nummer 144? Ja, der er det jo så Beria, som har alle fangerne hos sig, og han øh, giver opgaven videre til sin næstkommanderende, som hedder seolot Nikolajevich Makulov. Han var student med guldmedalje fra Tbilisi i 1913. Han kom til St. Petersborg som student, og så skifter han karriere under revolutionen og bliver en central figur i Tjekkaen. Det, det hedder Trish Vichanae uh, Komissia, altså den alrussiske og ordentlige kommission til bekæmpelse af kontrarevolution og sabotage. Altså ligesom en forgænger for NKVD. For det det var KVD. forgænger, og, og det endte så med i 1939 at være en KVD. Og han har jo et mange talenter, for han er også dramatik, og han skriver teaterstykker, når han ikke er, hvad skal man sige, en kvd officer ja. Og så er han jo meget interessant også, ligesom Beria, er han ligesom Stalin, Georgier. Ja. Øhm, Merkulov, han, han kaster sig ud i denne opgave. Ja, han bliver sat til at organisere drab på 25.000 mennesker, og det kræver jo selvfølgelig en hel masse uh, praktiske ting og sager, uh, som skal falde på plads. Uh, og uh, der er en af hans nøglepersoner, uh, det er Vasili uh, Blokhin, som vi kommer til at høre om uh, lidt senere. Men uh, han skulle jo altså have... Uh, klargjort noget transport, han skulle have uh, organiseret nogle massegrave, og uh, hele det arbejde, det startede jo så, underskriften har vi den 5. Uh, marts, og uh, de henrettelser, der så sker, uh, bliver uh, planlagt uh, til uh, de følgende måneder, uh, hele april måned og et par dage ind i maj. Og vi kan jo sige, at Merkulov, han, han løser faktisk den opgave så godt, at han får Sovjetunionens øh, højeste orden, øh, øh, Så det må jo sige sig at være godt arbejde, veludført arbejde her. Øhm, og det er jo ikke kun, øh, skal man sige, de her officerer, der er i farezonen, fordi øh, deres øh, familiemedlemmer, de lider også en, øh, en grum skæbne, på øh, grus. Ja, samme dag, som han får underskriften, så beslutter øh, Beria at deportere 60.000 øh, til Kasakhstan. Det er pårørende til de 25.000. Og det koster også tusinder af livet at, at ja. leve der uden hus, og de, de, transporten også ret. De blev bare. deporteret ud til stepperne, og det var ikke fordi, der var en, en by, de kunne komme til. De skulle selv grave deres jordhuler ud. Og så er man så venlig, at deres og der hvor de tidligere har boet, det bliver så fordelt, det eksproprieret. Altså det steder i, i kan man sige, Østpolen, det gamle Østpolen, det bliver tildelt en KVD-office, en røde her medlem af Kommunistpartiet og så videre. Og de her drab, øh, jamen det, det er jo en... Øh, Hvordan sker det? det vil... Ja, man prøver at snyde fangerne ved at bilde dem ind, at de skal vaccineres, og på den måde så får de indtryk af, at de er ved at blive repatrieret. altså de skal hjem til deres fæderland. Så de bliver udsat for noget togtransport fra de oprindelige lejre til de steder, man har udset som begravelsespladser. Og det er Mettnøje, Kartin og Kharkiv, øhm, og det sker jo sådan ved på forskellige vis. Nogle gange så er der sådan nogle dødssaler, hvor man kommer ind i sådan et lukket rum, og så bliver de skudt, og andre gange, så har man gravet nogle massegrave, hvor man simpelthen skyder dem ned. Øh, eller de kommer ind på et kontor uintedagende, ligesom, ligesom man ser det i amerikanske øh, mafie film Og øh, vi har faktisk, der blev lavet en film i, i 2007, en polsk film af Andrzej Weider, som jo er en polsk filminstruktør. Øh, hans far... Øh, Jakub Weide, der var jo en af de her polske officerer, der blev myrdet her. Og det, vi skal høre nu, det er en, en stump fra, fra film, en lydstump. Og det, man skal forestille sig, det er en, en polsk officer, der går sådan i perlegruset, eller, hvad, eller noget grus, og kan gå ind til et forhør. Og, og der er noget snak, der er sådan en, en, en slags forhør, kan man sige. Og så lyder der pludselig et skud, og så er der en person, der falder ned på et gulv og øh, bliver øh, transporteret og hen til en venten lastbil, der kører tomgang. Og så kan man høre til sidst, der afsluttes det med, at der er en spand med, med vand, der skyller blodet væk. Det kommer her. Чин. Документы генерала, рожденного 2 апреля 1892 года. Согласен. Согласен. Забрать. Ja, det er jo dramatiske lydbilleder, kan man sige her, og, og, og vi ved jo ikke, hvem det er, der, der skyder, men det kunne godt have været Vasili Blokhin, og, og det er jo ret, det er en rigtig fagmand, bødlen Vasili Blokhin, på Gros. Ja, vi ved, at netop i Katyn, der opholdt han sig i april og begyndelsen af maj. Han havde haft et travlt forår, og han var i Finland i marts, da... Krigen er vinterkrigen slutter i marts 1940, så er den sovjetiske 9. armé blevet udslettet af, af en uh, lille finsk styrke, og Stalin er resten, og så han sender uh, Blochin som er hans, uh, det er hans hofbødel og så en uh, Meklis uh, som uh, er ansat i NKVD, og de uh, tager overholder en parade for for uh, uh, de overlevende øh, i staben, og, og øh, ledelsen bliver så likvideret ved selve paraden, og det er Blokking, øh, som øh, skyder dem. Det er sådan en generaler, altså han, det er den, ja. til sådan nogle, han skyder. Men nu, nu har han jo endnu større opgave, kan man sige, ja. for de har så, for travlt nu. Så bliver han sendt videre, og han og to kolleger, de ankommer til området i en salonvogn, øh, og der bor de så den næste måneds tid han har en hel kuffert fuld med valderpistoler. Altså tyske pistoler? Tyske pistoler. I 20'erne har man bestilt uh, en hel masse valderpistoler, fordi de er en meget bedre kvalitet end de sovjetiske uh, pistoler. Og normally, hvis de bliver brugt meget, så, uh, så uh, er de meget mere pålidelige ja, han end tyske pistoler. Man skal være sikker på, at de virker, når han nu er i gang med uh, i sving med det, han gør. Og uh, hvor, mange, uh, hvor mange liv har han på samvittigheden? Han... Starter med at skyde et sted mellem 250 og 300 den første nat, men de finder ud af, at det er lidt voldsomt. Så retten bliver sat lidt ned. Men han, han, har, han har formentlig i hele sit liv likvideret cirka 7.000 mennesker. Det er jo en masse morder, der, der, der virkelig øh, også kaster kram, kan man sige. Og der er jo flere omkring ham, og alle dem, der udfører de her øh, ting. Hvad, der er jo noget med, altså, de kan jo ikke gå rundt og snakke om de her ting. Nej. Uh, Blokken, han blev han opnåede rang af generalmajor. Han blev afskedet efter upoklagelig og ulaskelig tjeneste, umiddelbart efter Stalins død. Men så meget kort efter, så faldt i unåde, så blev han degraderet, og han endte med mere eller mindre at drikke sig ihjel. Han, det hedder sig, at han er blevet sindssyg, og han begik selvmord. Men han døde i hvert fald den 3. februar af 55. Og, og så og, og, og alle de andre, de skal jo så øh, holde munden med det, de ser og det, de hører. Og, og der er jo et dødsstraf, hvis de øh, har tænkt sig at, at, at, at sige øh, noget. Ved vi, hvor mange der præcist bliver slået ihjel de forskellige steder, på Ja, øh, og så polakkerne har igen et tal, og ved Katyn ved man, at det er 4.421 lige, vi taler om. Der er en enkelt, som gør modstand, øh, og det er nævnt i bogen. Det lykkedes en af de polske officerer at vride sig løs, få fat i en pistol fra en af NKVD-folkene, og likvidere den ene vagt, og så forskanser han sig. Og det tager dem tre dage, og de kan ikke komme ind til ham, så de bliver nødt til at aflive ham med giftgas. Hvad, Hvad sker der med line? Man, man, alle line fra en nat at de bliver samlet på en 3-4 lastbiler, og så næste morgen, der kører man ud og begraver dem. Det er lidt forskelligt i de forskellige områder, men uh, i uh, Katzin, der er nogle vidner, der er nogen, der har hørt, hvad der er foregået i naboområdet. Og det område, man har i Katzin, det er et rekreationshjem for NKVD, så de har et afspærret område der ja, i forvejen. Så de lokale ved, at der sker et eller andet, i april-maj måned 1940. Og der er senere hen for, at fortæller dem, der også der har medvirket, at der var masser af Voskets personalet, og de vaskede som med parfume, fordi selv hundene, de ved derfra, de her bøder, fordi de stank af, af, ja, formentlig ligelugt og andre ting. Og så holdt man jo så grill- og aftener ved siden af, af gravene. Øhm, og så, hvad sker der så efter at hele den operation? Hvad sker der så med begravelsespladserne, på Grus? På ja, man gør det, at man begraver altså alle de der 4.421 i en, uh, nogle otte massegraver, tror jeg det er, dynger en hel masse jord og sand på, og så planter man, uh, omplanter man nogle grøntræer. Uh, og det man kan se, da man finder det i 1943, det er, at man kan se, at planterne er omplantet, tre år tidligere. Det kan man se på overhængene og, og forringelsen i, i forbindelse med, at de er blevet flyttet. Og så laver man en kvd-data, eller sådan nogle... Øh, man siger, øh, ja, det er fortsat et afspæret område. Med, med hegn og, og så osv. Og, øh, og Beria, han er jo fængfyr, så han øh, overdænger jo personalet, der har medvirket til at, at likvidere de her polske kontrorevolutioner med ordner og betaling. Sådan, jeg til Wolga komme an alle bestemt stelle an einer bestimmten Stadt üblicherweise trägt sie de den Namen von Stalin Silber aber denken Sie nur nicht, dass sie deswegen Du hören Sie Hitlers Äselhörer auf Radio 247 ein Programm über um anderen Weltkrieg mit Jarl Kora und wissen Sie wir sind bescheid wir haben ihn Memmingen es sind noch ein paar ganz kleine Plätze noch da muss an die anderen Promi kein besitzt da nicht weil ich kein zweites Werdöl machen will med Og i dag der taler vi om bogen Katin 1940. Historien om forbrydelse af den tyske historiker Thomas Urban. og bogen er udkommet på forlaget Elek her, og jeg har kommandør Paul Grus i studiet til at tale om, om, om Katin. Og, øh, som jo sådan et begreb for, for den, de her massakre, der har været på, der, der var på polske officerer tilbage i, i, i 1940. Og øh, de fleste de her mænd, der, de, officerer, der bliver likvideret, det, det er mænd. Men der er faktisk en enkel kvinde. Ja, øh, man finder pludselig en dag, hvor der er international opmærksomhed øh, ved udgravningerne, der bliver der helt stille, der, der en, der siger, at der er en kvinde iblandt. Det er Janina Lewandowska. Hun var pilot, hun var datter af en general, medlem af en flyveklub og faldskampsudsprænger, og hun blev så indkaldt til flyvåbne i august 1939 og taget til fange af russerne den 22. september 1939. Men det er den eneste kvinde, vi kender til. I oktober 1940, der begynder russerne at erhverve de her polakker til at opstille enheder, altså de andre polakker, i, i, i den røde her. De har dog et problem for, for de polakkerne, og det er jo så... Øh, dem, man jo ikke har værderet, de spørger hele tiden efter deres officerskolleger, som jo kunne være egnet til at indtræde. Og en af dem, man ligesom har, har været, det er jo en, en Sigmund Berling. Og, øh, og han øh, er sådan en, der går i, i så faktisk hele vejen. Og, øh, og han spørger jo sådan til Merkulov, som jo er ham, der har slået mig hjælp, øh, øh, om, om vi kunne bruge nogle af dem. Og der svarer Merkulov, øh, nej, ikke dem. Med dem har vi gjort en... Stor fejl, og det kunne jo tolkes som om, at man er klar over, at det var måske en fejl på en rus. Uh, ja, det tror jeg, at russerne finder ud af ret hurtigt. Uh, som uh, Du nævner det her med, at det er oktober 40, man begynder at, at være polakker, og det er jo altså uh, tre kvart år før uh, angrebet fra Hitler på Sovjetunionen kommer. Så man er klar over, at tingene går den forkerte vej, så det var måske meget smart at have noget klar til at opstille en her af polakker. Og der var man selvfølgelig interesseret i de officerer, og de 4.000, der ligger i Katyn, det er hovedsageligt reserveofficerer. Den reserveofficersordning, man havde i Polen, var øh, hovedsageligt for universitetsuddannede. Så det var 4.000 reserveofficerer med universitetsuddannelse, som er fundet der. 22. juni 1941, der angriber Tyskland Sovjet, og det ændrer jo på mange måder billedet. Nu er flere interesseret i, at polakkerne giver en hånd i kampen mod Hitler. Og, og her skal vi høre at polske tropper, der bliver sværet ind i den røde her. На главном плацу был зачитан текст присяги. «Приношу торжественную клятву, истекающей кровью польской земле, измученному под немецким игом польскому народу, что не посрамлю имени поляка, что буду верно служить Родине. Клянусь сохранить союзническую верность og øh, hvad gør man så ved de øh, polske krigsfanger, man har øh, for ligesom at motivere dem til at gå ind i den røde på. Man, man opstiller polske enheder i den røde her, øh, under polsk øh, ledelse. Selvfølgelig vil det være under overordnet over serbsk kommando, men man forsøger at opstille nationale uh, polske enheder. Men man mangler jo altså alle de der officerer, som indlændingsvis øh, var faldet i øh, øh, Sovjetunionshænder. Man giver jo også amnesti, fordi man har buet en hel, en hel, hel masse inde, ja. og, øh, og der er jo en, øh, en, en general Anders som jo øh, ja. sætter Marceler i spisen øh, han, for det her. Han får lov at oprette en her, men der kommer ikke de store resultater. For det første, så får de ikke det bedste materiel og de bedste beklædningsgenstande fra uh, den røde her. Og den røde her er jo ualmindelig uh, meget på den i krigens uh, indledning. Uh, der står det meget skralt til med alle former for forsyninger. Så altså, der er mangelvarer på lakkerne for altså ikke det bedste. Dermed kommer de heller ikke op i en høj træningsstandard. Uh, lige sådan, at man kan indsætte dem. Og så er der jo også et, et andet hold, kan man sige, af polarer, der spiller. De, det er jo dem, der er slå, undsluppet til, til Vesten. Der er jo ja. en eksilregering i, i, i, i, i Storbritannien, ledet af, af, af Sikorski, hedder han, som jo ja. også er officer. Han, været, øh, han blev så statsoverhovedet i øh, eksilregeringen. Han flygter... Øh det gør, der er en hel masse, som flygter via Rumænien, og Middelhavsområdet kommer tilbage til Frankrig, og da Frankrig falder, så rykker de til England. Så der bliver opstillet en polsk her, der også, og der bliver opstillet en eksilregering, og Sikorski bliver chef for den. Og Sikorski og Anders, de mødes jo altså med Stalin et halvt år inde i krigen. 3. december 1941, og, og der er jo sådan set i, i Thomas Urbans bog hele replikskiftet mellem de her, fordi der var jo lavet en aftale mellem den russiske, sovjetiske ambassadør Majski i og Sikorski i, i, i London, fordi nu slår man jo plalterne sammen, men der er to uafklarede spørgsmål. Det er Polens Østgrænse, som jo er annekteret af Sovjetunionen, og så er det, hvor er de der polske officerer blevet af? Det er jo de spørgsmål, man hele tiden stiller, og, og man stiller det også til, til Stalin den 3. december, og, og, og hvad svarer Stalin? Stalin lader, som om han tager meget alvorligt på spørgsmålet. Han øh, fungerer en opringning. Han ringer til nogen, og de ringer så tilbage. Og øh, man får altså nogle vanvittige forklaringer. Nogle er nogle i en øh, snestorm, og nogle er kommet til mentoriet, og de er ikke under Stalins kontrol længere, de er flygtet længere østpå, osv. Så videre, så videre. Man får ikke nogen håndgribelige ting, ikke noget, man kan bruge af information. Og, som, og, de, og nogle af de her polske, polske soldater, jamen de er de, de, der er sådan et øxodos ud af Sovjetunen. De har rigtig lyst ja. til at kæmpe under den røde her. Og så, så Nogle af dem får så mulighed for via Sovjetunionen sydgrænse at komme ned til Persien eller Iran, og der kan de så jojne den britiske her. Og nogle af dem kommer så videre til Palæstina, en af dem hopper af derfra, det er den senere ministerpræsident i Israel, Menachem Begin, som var polsk øh, underofficer, og, øh, og han ændrede så navn og, og han er så blevet brømt øh, sidenhen. Øh, men så sker der jo det, at øh, krigen øh, går sådan, at øh, tyskerne erobre de her områder, blandt andet øh, Kachin, og, øh, og så opdager de gravene ved Kachin, det er Obersleutnant øh, Arends, som i i januar 1943 observerer, at der er sådan en uld, der graver i jorden. Hvad, er, hvad sker der så? Han er klar over, at der sker et eller andet derude i de bakker. Han har observeret en uld, og han der også har også fundet nogle knogler. Og så bliver man kontaktet af en jernbanearbejder, som hedder Ivan uh, Krivosatsev. Han har hørt fra naboer om skydning af polakker i Gedebukkebjergene. Det er det, der hedder Kacholsk. Uh, Gedebug det er Kachol på russisk. Så han gik det til tyske fældsgendarmeri med oplysninger, det vil sige Arens for at vide, hvad der foregår, og øh, alarmerer øh, fældsgendarmerne, og der kommer så nogen ud og kigger på det. Von Gerstorf, som var oberstleutnant og chef for efterretningschefen for Amégruppe Mitte, det vil sige den midterste tredjedel af, af den tyske Østfront, han sender oplysningerne tilbage til Berlin, og Berlin forlanger gravene åbne. Man har fundet, øh, første gang man går ud, der finder man nogle uniformsrester, og så river man en knap af en frakke, og der er en polsk ørn på den her uh, uniformsknap. Uh, men uh, ham Sat, Atzef har ikke selv hørt noget, han har bare hørt fra naboerne. Så får man fat i et vidne, det er ham, der hedder Parfajan Kisiljof. Han fører fældsindarmen op til det der sted, og det er et sted, hvor der står et kors i forvejen. Der har været en organisation tot af den tyske byggetjeneste, der har været forbi året før, og der har tvangsarbejderne fundet nogle grave, og de har rejst i trækår, så de har vidst, at der var begravet nogle polakker. De har ikke vidst, hvad der var nede i undergrunden. Men så begynder man at grave, og der er det, vi så også får en tidligere generallæge fra SS, som nu er som også er kriminaltekniker ham får vi på banen. Og han det er ham, der hedder Gerhard Butz. ja. Han er blevet degraderet, smidt ud af SS, og så er han blevet ansat som, øh, som øh, stabslæge på østfronten i stedet for. Han beskæftiger sig jo med, at der, det ser jo ret ens ud af alt det, der er foretaget. Alle fangeren har samme hænder. Øh, nogle af dem er, er de, langt de fleste, er likvideret ved nakkeskud. Der er nogen, der har nogle særlige bajonetstik, og så undersøger han selvfølgelig aviser og notebøger, postkort, og, og om det er sommer- eller vinteruniformer og sådan nogle ting. Og der er viser, der er notesbøger, der er postkort, ja. og de har bajonetstik. Hvad er der med det? Ja, det interessante ved barnetstikene, det er, at det er nogle særlige firkantede barnetter, og det er nogle, der bruges af NKVD og af, af den røde her. Der er også en ø, lokal borgmester, der får forvist gravene? Altså. Ja, borgmester Paris Menciakin, han fik for at, at Han var jurist, og ø, han drog videre vestpå på, da tyskerne trak sig tilbage. Så da russerne så lidt senere kommer, så installerede de en ny viseborgmester, der hedder Boris Bersiljevski, og han udtaler sig så i anden retning. Det kommer vi til lidt senere. Men det ender jo med, at, øh, at det her jo øh, bliver et show, som Josef Goebbels jo så forstander. Ja, det er jo sådan set lidt synd for Goebbels her, for nu har man fundet et bevis på russernes grusomheder, så er der ikke rigtig nogen, der gider lytte. Man prøver at få så mange som muligt til at se, hvad der er foregået. Og han havde jo et problem på det her tidspunkt, det var, at han var ved at slå, eller at tyskerne var ved at slå den jødiske opstand i ghettoen i Warszawa ned på det her tidspunkt. Så det var meget belejligt, hvis man kunne få et bevis på, at den jødisk bolsjevistiske grusomhed, sådan er ordet jøde, blev synonymt med polakmorder for den almindelige polak. Så det er det, han prøver at bruge det til i Polen, men han vil også gerne bruge det uh, i udenrigspolitisk sammenhæng, sådan at han kan få amerikanere og britter til at øh, øh, foragte Stalin for det, han har gjort med de polske fanger. Og han laver en, øh, en regnig berømt film, som folk kan gå ind og se på, på, på, på internettet, øh, der hedder øh, Skovene ved Kacin. Øh, og der ser man jo de her opløste lige med, med, med skudhuller, og det er, sådan, det er ikke for sartes sjældent skal jeg sige. Øh, og så er det jo, at han er også forfærdig, øh, i, man siger øh, nogle allierede officerer, der skal komme og overvære de her ting, og, og det de gør det jo men øh, ja. og, og vi skal høre her en, en amerikansk officer, der hedder en, en krigsfanger, Oberslottenden, John Van okay. Fleet, øh, som, øh, som her fortæller i interviewet, hvad han så, da han kom til Katyn. From one of its POW camps, the Germans brought four allied officers to Katyn. One of them was an American. Lieutenant Colonel John Van Vliet, Jr. Dr. Boots, claimed to be a, a forensic specialist, had a little rod or possibly a pencil, I couldn't tell what it was, but he would raise the head from the body which was lying on its back up. And there on the back of the head was the entry wound, a small hole which he could thrust the pencil into and where the exit wound was in the frontal ball of the ford was a hole about this big around sometimes bigger that had shattered the whole front of the head and must have spattered brains in all directions on the other side ja yeah, uh, John van Fleet han fortæller at hvordan en tysk den her tyske retsmedicin og uh, Butch uh, han stod overfor de her lige at polske officer og så demonstrerer han sådan med en men men blyants hvordan de er blevet skudt i i og Han deltager altså sammen med et par britiske generaler under protest, og så ender han jo med at skrive en rapport om de her ting, som jo kommer frem i, i, i 50'erne. Hvad, hvad er Goebbels øh, hensigt? Vi har været lidt omkring det, og hvad sker der så yderligere? Fordi der er også en, en, en dansk retsmediciner, som blev involveret i det her. Ja, øh, i Søværne havde vi en øh, stabslæge, øh, som var med i en reserveofficiersordning. Hans daglige job, det var at være sugechef på Retsmedicinsk Institut. Det var Helie Tramsen, stablige, og øh, han, øh, hans chef siger nej tak til indbydelsen til at komme til Katin øh, efter en invitation fra Tysk Røde Kors. Men øh, hans øh, sugechef tager så øh, derned, og øh, han er så med øh, til at øh, skrive øh, den her rapport. Og det, alle lægerne finder ud af dernede, det er, at der er jo lagt en masse ting frem, som har ligget i lommerne på lignende, og der er sige, en slutdato. Der er ikke noget, der efter den, jeg tror, det er den 3. maj 1940, det er den sidste dag, hvor der er nogen, der er blevet likvideret dernede. Og i øvrigt så støttede finderne opklaringsarbejdet. De kunne fortælle, at nakkeskuddet var en foretrukken fremgangsmåde for NKVD. Og så er de i klædt vinteruniformer, hvad der også en ret vigtig pointe her? Og så er der jo retsmediciner fra ja, ikke, ikke neutrale lande, men man siger, besatte lande. Der er jo folk fra Rumænien, og er det Slovakiet og, og andre steder. Ja, der var en retsmedicin, der havde Marco uh, fra Sofia i Bulgarien, og Franciszek Heidegger fra Prag blandt andet. Men for de her sådan, så udlandske vidner, får det nogle effekt på sådan, at påvirke sådan, folkeopinionen i, i Vesten? de pointen er jo at, at skabe splid mellem Sovjetunionen og de, og de Vestallierede. Ja. Lykkes han med det? Han vil gerne have polakkerne med sig den gode Gøbels, og øh, polakkerne er klar over, at tyskerne har begået så mange ufattelige grusomheder i Polen, så man kan ikke få sympati, øh, for, hvis det nu er russerne, der står bag det her. Tilsvarende alle de besatte lande, og i øvrigt, de vestallierede, de er jo klar over, at tyskerne har begået så mange grusomheder. Så øh, det der med, hvem der nu har skudt de der 25.000, øh, det er ikke noget, der ændrer opfattelsen af, hvordan Tyskland står. Men man kan sige, at der er jo et konkret resultat, fordi der er jo, der sker jo, det kommer jo til et brud mellem Sovjet og, og den polske eksilregering i, i Storbritannien, som du er overbevist om, at, at hvad der er, er foregået. Og så kan man sige, at ja, ja, Churchill og Roosevelt, i hvert fald Churchill er overbevist, men, men de tiger, fordi de ved godt, at det, det er ikke nu, at man skal skabe et problem i forhold til, til Stalin. Men russerne, de, øh, og man prøver jo også at transportere polakker hen til massegravene, men, men, men, men polakkerne, de, de nægter sådan set at, at samarbejde i, i forhold til det show, selvom de nok også har overbevist øh, om det, hvad der er foregået. Russerne, de jo katzin og så øh, sker der øh, nye ting, fordi øh, de iværksætter i september 1943 den såkaldte Burdenko-kommission, der placerer ansvaret hos tyskerne, og det er igen vores ven, Merkulov, der er i for det. Ja. Merkulov er udpeget til manden, der skal dokumentere, at det her det er noget, tyskerne har gjort. Det får han simpelthen som opgave. Og han udpeger så Nikolaj Nilovic Burdenka. Det er en ældre herre. Han er generaloberst. Han er cheflæge og Kiro i den røde her. Han blev såret i den ene arm. Han blev skudt i armen under den russisk-japanske krig i 1904-5. Han var med i Første verdenskrig. Og han var med i den russiske, øh, i vinterkrigen mod Finland. Han skulle lægge navn til den officielle sovjetiske rapport med undersøgelser, der alle viste, at forbrydelsen var sket i eftersommeren 41. Det vil sige, at her taler vi om, at tyskerne er rullet ind over den sovjetiske grænse, har erobret de fangelejre, hvor polakkerne sad, og så er de likvideret dem i august-september 1941. Så det vil sige, at Sovjetunions påstand er, at det er sket i i 1941, og tyskerne siger, at det er altså sket i foråret 1940, og bogen her hedder jo Katin 1940, så her kan man sige, at her har Thomas Urban jo taget stilling øh, ved bare at skrive 1940, fordi det er øh, den påstand, som, som, øh, som jo polakkerne faktisk fastholder, øh, i hvert fald dem, der ikke er kommunister. Ja, der gør man så smart igen, det er Mærkulov, som så skal iscenesætte en hel masse ting. For det første, så skal han jo altså skaffe nogle vidner og der går han jo ned i, de, i den lokale by, og så dem, der ikke vil sige noget, de bliver så tvunget til at sige noget. Så borgmesteren, mens Jarkin, han var forsvundet, så indsætter man en ny visborgmester, og han støtter de sovjetiske påstande. Og så er der 95 øvrige lokale vidner, som bliver drejet til at udtale sig til fordel for Sovjetunionen. Og så arrangerer man presbesøg. Og det er jo så BBC, der kommer ræsende. BBC sender en journalist, der hedder Alexander Verth, og han var, havde meget kommunistiske sympatier, og han roste på Denka kommissionens arbejde. Og med i delegationen, der er Everett Harrimans og den sovjetiske, den amerikanske ambassadør datter. Og hun siger, at hun er blevet forlagt et brev, ved de her grave, som er skrevet i september 1941, og det er simpelthen et bevis på, at det er tyskerne, der har gjort det. Det var selvfølgelig en forfalsning, som var lavet af Mercolors folk. Men der er jo andre journalister, der bevarer deres kritiske sand, som mener, at det hele er i øh, isenesat. Og Bodengo-rapporten, den bliver sådan brugt til skueprocesser mod tyske officerer og, og, og, og brugt som bevis over for de polske soldater, der er jo i den røde her omkring ja, tyskerne og, og efter krigen bliver der hængt henholdsvis 10 og 8 tyske officerer for deres deltagelse i katyn massakren selvom den var begået af NKVD. Og det er jo et farligt at have været med på sige, tyskernes vidneliste efterfølgende. Ja, alle de vidner, som havde støttet tyskerne i 1943, de bliver truet af Sovjetunionen på en eller anden måde. Stabslæg Tramsen, han mistede en der ved en gasforgiftningsulykke i Warszawa. Den ulykke, den er ikke opklaret, og der er ingen, der siger, at det er en ulykke. Den rumænske retsmediciner, Alexander, Alexander Birkle, han blev kvæstet i New York ved et kort efter at han havde vidnet i en amerikansk kommission. Hans kone der er hjemme i Rumænien, de får hver fem års fængsel, for kollaboration med en statsfjende, og efter Stalins død, der blev halveret. Men, og Kreml, de vil jo gerne have, at det her skal være en sag ved Nürnberg-processerne, altså at tyskerne skal udpeges som, som ansvarlige, men det lykkes ikke helt, det der? Nej, den løber af sporet for dem, og det har blandt andet at gøre med, at i forbindelse med til afslutning, der får amerikanerne kontakt, til tre officerer fra den tyske hær. Den ene, det var efterretningsofficeren fra med gruppe midte af Rudolf Christoph von Gerstorf. Han var med i modstanden mod Hitler, og han havde en ung løjtnant som hed Fabian von Slappendorf, som var jurist. De to er nøglepersoner for amerikanerne. Og de fortæller jo så, hvad der er sket. De får fat i Arens fra Signalregiment 537. Det var ham, der havde observeret, at ulvene er i jorden i Katyn. Der har russerne i mellemtiden fået lidt galt fat i hans navn og hans enhed, så de tror, at det er en pionerbataljon. det vil sige nogen med gravemaskiner, som har været derude og begravet en hel masse osv. Og, og det viser sig, at det var faktisk ham, der fandt dem. Og han har dokumentationen i orden, fordi i august-september 1941, hvor disse polakker skulle være skudt af tyskerne, der var han på kursus hjemme i Tyskland, så han har ikke været der. Så det vil sige, at de prøver på at hænge op på en mand, der i virkeligheden er ret central vidne, og det vil sige, at de har klokket i, ja. i, Og det er jo med, at, at, at sagen bliver ligesom ja, og, og, og en af nøglepersonerne på sovjetiske side kommer til at kveje, så han begår selvmord på hotellørelset. Det, det skal man lade være med at, at kveje sig i de her situationer, men alligevel så Bodengo-rapporten er ligesom det, kommunisterne kører med i, i årene fremover, og, og så langsomt i Amerika begynder man ligesom... Der er flere kommissioner, der ligesom øh, øh, for, for vendt stemningen... Øh, der den kolde krig, der sætter jo ind. Der er bl.a. madden kommission hvor Van Vliet som siger, rapport spiller en, en rolle. Stalin han, han dør jo i 53 og så er der Khrushchev Hemmelig, tale, hvor man jo taler om Stalins forbrydelse, men altså ikke et ord om Katzin. Om, om, om og, og på et tidspunkt så finder jo børn nogle knogler ved blandt andet gravene i Karkiv, og, og, og, og så rykker KGB jo i aktion, fordi de, de skal jo helst ikke frem med alt det der. Ja, så man er jo stadigvæk klar over, at det er en varm kartoffel, så alt det der, hvor der bliver fundet knogler, det bliver dækket med beton, så der ikke nogen, der kommer ind, og det bliver også indhegnet. Men hvad gør med de med de Hvad Hvilken version abonnerer de på? Ja, de har jo ikke noget frit spil. I hele stalin tiden der blev de jo tvunget til at have den officielle holdning. Men det, der er ganske mærkeligt, det er jo altså et nationalt polsk traume, det her vi snakker om. Alle. Polakker har fra 1945 vidst, hvem det var, der likviderede officererne i Katyn og i de Lejre. Men de må ikke tale om det, og hvis man taler om det, så får det visse repressalier. Og vi skal faktisk helt frem til, til 1980'erne, hvor at, øh, den, den daværende polske øh, statschef øh, Jaroselski han begynder at, at sætte Gorbachev under pres. Der blev fremlagt nogle historikerkommissioner og andre ting, man kræver af, at der ligesom får afklaret de her ting. Og hvad ender det med, på Grus? Vi får jo altså også legge på banen her, men, men vi, vi har et meget stort politisk pres fra polakkerne til at få offentliggjort noget om, om sagen. Og man vil også gerne mindes ofrene rigtigt, og ikke øh, transporteres hen til det forkerte mindesmærke. Jeg tror ikke, vi fik nævnt, at der, var, der er to byer, der hedder Kachin, en der hedder med KH og en der hedder H. Så russerne har... Øh, lave et uh, mindesmærke ved den by, der hedder Katyn, uh, lidt uh, nordvest uh, nord, uh, for Minsk, uh, og uh, der kommer den amerikanske præsident hen og lægger blomster på et tidspunkt. Det er Nixon. Og de ligger, for, de ligger langt fra hinanden og har intet med hinanden at gøre. Men så, men så ender det jo med, at Moskva langsomt indrømmer uh, en vis uh, skyld. Og der skal vi jo helt hen til, til 13. april 1990, hvor at Jaruzelski jo får en eller anden form for indrømmelse. Han, han får en indrømmelse fra Gorbachev, men Gorbachev er ikke meget for det. Så vi skal sådan set helt videre til skiftet mellem Gorbachev og Yeltsin. Og Yeltsin finder så dokumentet i uh, det, jeg viste dig før med Stalins underskrift. Som har ligget i en bankboks. Det har ligget i generalsekretærens bankboks, og som præsident for uh, Rusland, der har han nu arvet indholdet af den boks. Der forærer han så en kopi for øh, Åben skørm til Lekvalenza, som er på besøg i Moskva. Og det sker den 14. oktober 1992, og så lever Kaczynsbølse videre, fordi der sker jo så i flystyrt i Smolensk den 10. april 2010, og anledningen var en mindehøj tidlig for 75 år for Kacins massakren, og der styrtede jo så det her med den polske præsident og ministre og alle mulige andre 100... polske. Det var år. hele eliten i Polen. Præsidenten, Nationalbankdirektøren, direktøren, formand og Ærkebiskoppen og, og så videre. Så videre. Meget kort her til sidst, på Gros. Det er, jo, det er jo et forhold, der stadig præger de polsk russiske forhold i, i dag. Man taler om, at det er en usonet forbrydelse. Tror du nogensinde, det kommer til at blive... at man, man bliver forsonet omkring de her ting? Uh, nej, der er et meget stort nej i den polske befolkning, og man har ikke fået nogen indrømmelse uh, fra russerne i retning af, et, noget i retning af en undskyldning. Når man spørger Putin, så siger han, at der ligger jo utrolig mange sovjetborgere her, så vi er også ofre. Så han prøver at fortælle, at de russiske borgere er også offer for kommunismens forbrødelser. Tak til dig, Poul Gros, fordi du var her i dag. Du er kommandør-forfatter, rejseleder hos rejseselskabet Kulturs, fordi du kommer og fortalte om bogen Katzin 1940 af den tyske historiker Thomas Urban. Bogen er udkommet på forlaget Ellekær oversat af Jens Elekær. Hitlers Æsler er slut for i dag. I teknikken sad Jens Marot, og jeg hedder Jarl Kordua, og er vært der programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien som podcast via rette247.dk. Vi slutter dette program med filmmusik, nemlig temaet fra filmen Catchin, komponeret af den polske komponist Christoph Pendereski, der ligesom filminstruktøren Antjej Weider og i øvrigt også havde slægtninge blandt de myrdede polske officerer. Tak for i dag.